Про не справді не розумів, не міг доглупатися до глибини І сказати б дикої вселюдської ненависті В тебе, жінко, якийсь совіцький, начебто, як то нині говориться Класовий розмисел про перебути Тебе, певно, мускалі цього навчили, цією ненавистю напоїли, так? Мабуть, що так, бо чоботи оці пахнуть трупом А сорочка продірявлена кулею Здогадуйся, що десь помеже чубариками «Це добро роздобула? Заплатили тобі, що на більшовицьку віру навернулась?» Відповіді не чекав. Процун був майже переконаний, що Анелька наскрізь, як часниковим духом, просмерджена тим, що називається класовим підходом. І йому раптом стало з нею нецікаво. «Іди геть від мене!» – промовив і заходився скидати чоботи. Анелька припала до його колін. «Почекайте на нашку, благала». Лишіть балакання про якийсь совітський підхід, про якусь бідацьку політику. Я не розуміюсь на політиці. Я просто напхана, наповнена злістю, такою лютою злістю, що, повірте, нема слів, аби її вам раз-два намалювати. І холєрська моя злість зовсім не від бідацьких передріднівок. То пусте, то пережите. Злість моя походить від того, що глумилися наді мною, плювали мені в душу. І через поганьблення, як на те пішло, я й скапарила життя. Як прокажена, чуюся поміж людьми. А тут так люди давно призабули, що зі мною сталося, люди мають свої біди, а я ціле життя сама з собою караюся. З кишені камізельки вийняла торбину, з крупчастою махоркою скрутила з газети цигарку і, обпікаючи пальці, припилила від недогарка. Запахло казармою, прокуреною солдатнею. Анелька покашлювала, спльовуючи в вогоні, здавалося випльовувала з душі щорніло сукровицю разом із кавалками зболеного серця та змертвілих надій. Процун, похиливши голову, слухав пильно. Він умів слухати. Сюди до його вогню раніше приносили люди переважно жіноцтво, цілі ворки вистражданого, часом болючого, а найчастіше сусідського дріб'язку. Анельчик випадок, подумав процун, направду був вартий тих небезпек, яких вона могла зазнати, випитуючи стежку до нього, до Процуна. І чим довше вона розповідала, тим глибше він переймався її пережиттям. Переймався і почав радіти поки що тайно, здалека, що нарешті об'явилася жінка, яку навчить робити зло. Процун майже зримо бачив Анельку молодою дівчиною. Ту, 18-річна, яка, звісно, не з добра Котрогось там осіннього досвідку Ще за два-три роки до того, поки Гітлер напав на Польщу Прихопивши торбу, шугнула немов густий ліс У кукурудзу Штефана Стрижака Щоб наламати каченів. Робила це не перший раз, мабуть, не вона одна Бо Штефан із своїм кривим Іваном засіли в борозні і зловили дівку на гарячому Нема слів – Злодійство і є злодійством Чого тут відпиратися били її, як хотіли Вона сердешно просилася Що відробить шкоду Хіба мало нагарувалася з мотикою У цього ж таки стрижака Ну воєчко, ну стрієчко Ну на нашку дорогенький Руки вам цілую, ноги обіймаю І прошу вас не робіть публіки Але де Поглухли Скрутили руки Воривком задерли спідницю і сорочку аж на голову і зав'язали вузлом і повели голою в село. І голою по селу водили. Анелька ціле село своєю юною голизною освітила, аж з третьої вулиці збігалися на це чудо диво дивитися. І не так може надивитися, як таке пожадливо наїстися молодим дівочим тілом. І подивуватися при цьому, що в дівки вище сідниці чорніє на ладка та така завелика, як чоловіча долоня. Бідна Анелька з раннього дитинства остерігалася, щоб ніхто про те волосся, про ненависний хвіст не довідався і не побачив. І через це бувало з дівчаками в річці не купалася, причуваючи, що колись буде мати через волосяну латку немало клопоту. І у мами клинучи допитувалася, звідки цей знак у неї. Пкачиха лише знічено горбилась і лепитала, що то, певно, якийсь знак родовий. Нічого, дівко, з ним не вдієш, не вишкребеш його бречем, воно наново росте і росте.